Azaldu ekimena nola, nola bururatu da, edo nolabait nondikena zidan, nahiko bitxia izan du da. etorri horri zitea igun ba, txilindura bat, konkretoko ibai, esan ez, batzutela idea buruan batzakoatela idei bat, nolabait Euskal Herriko hiri buruan lotzeko. Eta ekimena hori e, egitea gatik eze egitearen, baizik eta alderrekeparen zentzuan egiteko aukera ikusten zutela eta zentzu horretan esk, esaiteri norbait euskal selezionaldeko alderdikepeneri ekarpen modura ikusten zutela. Orduan gukori kontuan hartuta eta 18 urte daramatzago holako ekimenak eta beste gainbat antolatzen ikusten genuen helburua txertatzen zela gure asmoetan eta ikusienu baita ere gure esku dago ekimenarekin loturo bat izan zezakela ekimen honek azken batean Euskal Selezioaren e, lotur hori izatea, Euskal Selezioa horregatik jarri genionburu e, izen izenburu bezala. Euskal Horreiko selezioa gure esku dago eta kontestu horretan ba, gure dago ekimenari eskainigeriion ekarpen hau antolakuntza gure aldetik egingo genuela e, nolaite adostu genuen e, eta horretarako bideratu geuen ekimena horren data konkretuki aste ba, bukara horretan izatea dakizuen bezala edo dakigun bezera, ekimena gure eskudagon ekimena gizakatearen bitartez durangoetik an, e, beteko da igande honetan, konkretak e, ekan jaren sortzian, eta hauek eta ariak eta zazpi hiriburuak eta 6.5 kilometroek burutzen ezin zuten egun batean egin, aterako dira aurreko egunean, eta ekimena norbait e, lotzen da helburu horiekin eta aldi berian ez ekarpen eta txirridulei hauen ekarpen bezala gure esku dago ekimenari beraz aldi horretatik horrera sortu zen e, ekimena hau eta sarketik e, prensa urrekoa norbait prensarako honetan ere azaldu helburuakein batera ba, nahi dugulako baita ere babesa ba, emanez hainbat lekuetan e, ba jende egotea eta hori animatzea Baina, bueno, hori gero etorriko da, oainik ematen diotitza txilindulari hauei, ekimera burutuko duten hauei, ba, bere komunikatu irakurrit, azer gaitik egiten duten aldarik apen, hau.